Mikrofon próba egy egy egy egy egy egy egy egy kettő. Ez sound check. Ha szipol azért van, mert hangosan a Egy vagy két telefon függvénye, hogy lesz -e holnap reggel, Kejfej vagy ismétlés, lesz ez nagyjából fél-kilenc meg tudom önöknek mondani. Ez a műsor három részből áll, szilági János után szabadon zenéből, szövegből és csöndből.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 A mai műsor nagy valószínűséggel fél kilencig tart, és pénteken is kilencig leszünk együtt. Ez az óra, amely nyolckor ér véget, még meggyőzhet arról, hogy fél kilenc után is maradjak. De nem beszélem rá önöket, mint ahogy leserőla. Gyönyörű időig érkezik. Ma 2018. október 10-e van szerda, és 6 perc reggel 7 óra. Ez a kejfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorra most éppen a 98.00 frekvencián, amely a civil rádióhoz tartozik. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 sun ran you 0614890999, valamit 063671161, 8 perccel múlott reggel 7 óra. 2018. október 10-e van és szerda 10 perc elmúlott reggel 7 óra ez a Kejfely öncsi. minden amit az napról tudni kell vagy és érdemes 8 óra után Bácskai Jánosra beszélgetek pénteken pedig fél 8-tól Navracsis Tiborral, 8-tól Karácsony Gergelyel és fél 9-től Györgyevics Benedettel szombaton és vasárnap nincs Kejfely öncsi. Nulla hat 1 4 8 9 0 9 9 9 valamint 0 6 3 6 1. figyelek a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 06148, 909 és 063676 bármilyen témában. Ma 2018. október 10 Szerdán 4 órakor. Ha nincs is nyár, de majdnem az van, reggel mondjuk nincs nyár, mert akkor 11 fok van, de délben már nyár van. És este 6-kor is nyár van. Hogy nyár van-e a szívekben, azt nem tudom, de ilyen műsor elemek alapvetően más frekvenciákon jelennek meg. A 98.00-án reggel 7 és 10 között szinte bizonyos, hogy nem. hat egy négy Krisztinának, Benyó, Ritának és Filipov Gábornak ajánlom.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 0614890999, valamint egy. 06 Mint tavasztalhassák, én különösebben nem tömöm tele az Önök fejét mondani valóval, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének ott benn gondolatok, de kikerülök egy csalogat, csalogatni, és a csalogatásra szívesen veszem az Önökkel való párbeszédet. Amennyiben ezzel nem érnek, úgy fél nyolc után 33 perccel felhívom Bácskai Jánost.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 0, 9 0 9 9 9 és 0 7 7 1 1 1. csupa fül vagyok. Értelmében, mint vadászülők néma mesben ben nulla egy valamint egy egy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 Nem ezt akartam. Nullehat egy 99 és egy hat Ez sem arra sokáig. kívánok, hát nem egészen biztos, hogy a mai naphoz tartozik, de Mondjál. egyrészt egy, egy kérdésem is lenne, hogy ez a Ben zene, ami az előbb szólt, ez micsoda, mert még soha nem hallottam. Ez a micsoda? Ez a benjo zene, az előbb énekelt egy ember, és alakta ilyen Egyen. finom benjo Ez, a Robert, ez, a, ez a Robert Plant. Ő. Robert Plant, értem, köszönöm szépen. Ez is egy reveláció volt a számomra. Igen, a, a másik? A másik, hogy...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 Hát be voltak dobozolva, Elhozta. azóta el kellett hozni, igen, onnan, ahol ő lakott. És Hány doboz és mi van benne? Hú, hát ez legalább tíz doboz, ilyen jó nagy doboz volt, mindenféle válogatatlan iratokkal, közte fényképekkel, naplók. Tíz doboznyi irat volt azért? Igen, igen, uh -huh. igen mindent elrakott, mint kiderült, uh -huh. mindenféle számlákat, teljesen fölösleges dolgokat is, meg elképesztő leleteket, tehát családfát is uh -huh. találtam. Szóval érdekes volt, de amit mondani szeretnék, hogy ezek a régi műsorok, amiket így találunk. volt, ami tíz évvel ezelőtti volt, volt ami a, az Afrikába utazása előtti műsor volt, amiket így megtaláltam, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek időtállóak. Örömmel hallom, ez ez én soha az életben, életben a... nem szoktam visszahallgatni saját magamat, hogy visszadézésre szoktam. hallottam, de így most meghallgatni őket...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 volt például ami az egyik, amire emlékszem, nagyon érdekes. Ambivalens érzéseket érez, és ugyanakkor mondom, a jelen pillanatban is. És annak köszönhető, hogy most délelőtt vagy reggel hallgatja? Hát az, hogy most kora reggel, ma reggel tőlem ment a lányom az iskolába, uh -huh. és ilyenkor én is hajnal kell, hajnalban kellek vele, ilyenkor mindig igyekszem hallgatni, de nagyon jelvát? sokszor csak este. Igen. Hány éves a gyerek? Most már 15. És akkor ezek szerint, hogy itt kána alszik önnél? Hát nem, de egyszer-kétszer a hétköznapokon, és egyszer-kétszer a hétvégén, tehát olyan heti háromszörös. És egyébként meddig alszik? Egyébként én. Hát é. én egyébként, ha mód van, rá általában legalább tízig. Ami azt jelenti, hogy hánykor fekszik le? Hát ami azt jelenti, hogy általában éjfél után. Ennyit tud hát, a Jó az.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 sokat utaztam még ifjabb koromban, és ez egy fantasztikus. De a dolog nem alapvetően az utazással van összefüggésben, igen, hanem igen, a kultúrhatatlansággal. Igen, igen. Ezt mondom, hogy gyakorlatilag, amit már most arra, mint életművet ott vagyott ebbe az archívomban, ezt halál olyan mondom, az úgy minden azoknak az embereknek, akik hozzám hasonlóan azért úgy nagyon érdeklődnek az élet és az emberek iránt, meg a kommunikációnak a, a művészete iránt, ez, ez akkor me akár meg is hallható? Jó. Hát azt nem mondom. De... Ha észik, ha nem, minden este úgy fekszem le, hogy lesz-e éjszaka sztrókom. Tehát, hogyha a reggel feljövöm a honpóát, azt mondom, hogy... Akkor azt hiszi, hogy vicc. Amit egyébként azt szoktam mondani, hogy rossz vicc. Nem alap nélkül. lakatos isztem vagyok ki öreget. Szia a, Az előző a zárva táblára vonatkozóan, hogy nekem most lett három egyetemista gyerekem, ugye eddig csak egy a gyerekem volt. Én abszolút megállom, hogy nem zaklatom őket, nem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 dolgozni, és lett is volna mit csinálnom. <coughs> és a tiszteletből leesett az állam, és egy pillanatra se ö, éreztem jól magam, vagy egy pillanatra sem volt felszabadult számomra, és ez már ott elkezdődött a legelső szám, az arra mennék én, meg a gyors részére már nem kerül sor. És akkor úgy eszembe jutott, amit ön nem mondott, és úgy éreztem, hogy fogom hívni másnak, csak nem köszönöm szépen, Mondok egy más Igen? dolgot, én hosszú idő után ismét elmentem a Zeneakadémiára és ott megnéztem a ránkidesőt. Én ezer éve nem láttam a Ránki Dezsőt, és nagyon megörültem, hogy egyetlen látom a Ránki Dezsőt. Megláttam benne például a Kocsi Zoltánt, a Siffetek, a saját ifjúságom, de ott lenéztem meg a Ránki Julit, mert az unakatestvére, és volt taps,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 Hogy például mitől volt a ránki olyan, amilyen én szívesen megkérdeztem volna tőle, de furán lett volna, ha leordítok neki, hogy figyelj, nem akarsz még egyet játszani, bár szerintem meg lehetett volna tenni, de az ennek akadémiának az etosza az nem ilyen. Hát jött, ment, kicsit úgy olyan eregemberesen, de is öregemberesen is leülhetett volna, és játszhatott volna valamit, nem játszott semmit. Fogalmam nincs, hogy ez mind múlik. A presszerben is azt érzem, hogy van valami egy ilyen. egy ilyen muszáj.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 Én például ma reggel is úgy ültem ide a tegnapi műsor után. Nem mondom, hogy a tegnapi műsor után ne lett volna tízes skálán 9-es hiányérzetem, de nem tettem szemrehányást, hányást. meg tudomásra vettem, de ültem ide nagy elvárásokkal. És ezek most is megvannak. Minden nap csodára vágjuk. Halló. Jó reggelt, kívánok ott, Bozsar. Figyelek. Ebben a pillanatban kapcsoltam be a rádiót, mert ideig telefonon beszéltem és uh, abból, amit mondott abból, arra következtettem, hogy feltehetőleg a presse koncertől beszél. <gül> Arról beszélgettünk, igen, valaki felé volt, igen. Uh, uh, ott voltam, és uh, azt éreztem, hogy, hogy én ebbe elfáradtam. Mármintünkben? A, a, a koncertnek a hosszúságában, a, a daloknak a választásában,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 De egy tízes skálán kilences lelkesedéssel ül a ami ráadásul 10. tízesre. Annyi mindent el tudnék Önöknek mesélni, ha kérdeznének, de eljött ez a periódus, amikor csak úgy nem pofázok. Baj! Nula szeretek. Ezt így csak így minden az át. Hozzátéve például, hogy hány embert hozhatok ezzel zavarba, tételezük fel, hogy éppen ide erre a Krisztá volt férje. El se tudják gondolni, hogy én milyen gyakran gondolok a Krisztá első férjére. Jó reggelt! Jó reggelt! Farkas vagyok. Én is ott voltam ezen a Presser koncerten. Óriási csalódás volt nem csak a dalok választásában hanem a rengeteg vendég általi ö, sajátos ö, feldolgozásban egy, egyetlen dal nem volt amelyikre úgy lehetett volna ráismerni vagy úgy lehetett volna örülni amit megszokott az ember szóval az ilyen kitekert dolgok és rock and roll ö, és nem egy nem kettő az nagyon fárasztó. karácsony, solti volt? nem volt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 Nu99 és 0 bármilyen témában. Um, azért telfrák, mert hallgatom, hogy többen is kicsit uh, rosszul érezték magukat ezeken, vagy ezen a koncerten, és uh, nem voltam ott, nem tudom, miért éreztették magukat úgy. Én magamból indulva ki, ha valahol rosszul érzem, magamonnan kijövök. Nem tudom, hogy ő... Azért ez kurva jó, nem? Amikor valaki elmondja, hogy nem volt ott, de a többiek helyében mit csinált volna, ha nem érezték volna jól magukat?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 Oh, oh, oh. Ö, az előző telefon után úgy éreztem, most van az a pont, amikor mégis sebbet telefonálom. Ugye ön konkrétan egyei... úgy beszél, mintha egy recsegő lemez lenne, csak szeretném önnek mondani. Ritka... Akkor a De nem lenne gond, csak azt akartam mondani, hogy ön konkrétan egy időutazás. Figyelek! Na igyekszem azért közelebb jönni a... Akkor... A recsegés attól nem változik, ja, nem de, változik. De, de figyelek!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 Hát nevezzük, hogy izének vagy kelkáposztának, mert ezt nehezen tudnám megmondani, megfelelési kényszer, de nem, az, ez se egy jó kifejezés, hiszen egyébként miért telefonáltam volna, miért akartam volna ezt a beszélgetést, azt más is képes, de szívesen meghallgattam volna, de, de. köszönöm, a telefonoltam. Négy perc múlva, az nyolc óra. Zero hat egy, négy nyolc kilenc, és nulla harminc egy egy hat egy. Jó reggelt! Jó uh... reggelt! Mi a baj azzal, hogyha valakinek van valami olyan érzése sokak panaszán, ma kapcsolatban arról, hogy lehetett volna esetleg a panaszkodás most tenni valamit, hogy ez hozzáköt egy ilyen bogot? Tehát, hogy nem értem, hogy, hogy lehetett volna valamit tenni. Valaki van egy koncerten, és felemás érzései vannak ezzel kapcsolatban, és egy harmadik személy, aki nem volt ott, ad neki tanácsot ebben. Ez nem abban, nem, nem, nem.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 Hát, hogy ugye akkor én kezdve elég erősen, csak egy ilyen egós panaszkodós dolog lesz ebből az egész, mindenki elpanaszolhat valamit. Én ön... most nem szeretném, hogyha mások helyet nyilatkozna. Ön miért telefonált? kirekesztőnek kérdeztem azt, hogy rácsapjon. Oké, okay, rendben van, rej... akkor maradjunk, abba, hogy ő is a kirekesztette közé tartozik. Tehát elnézést kérek, hülyeségekkel nem foglalkozom. Azt, hogy a műsor szempontjából mi hülyeség, azt egyedül én döntöm el. Jó reggelt! 0 egy és 0 egy egy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 Most már rövid időre nem rakok be zenét, de ha telefonálnak, fölveszem. 06148 és 0636771161. Jó reggat! Jó Én is úgy emlékszem, hogy azt mondta a német Sándor, hogy az egészet nem olvasta. Én csak ennyi. Viszont... Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallassam. 9, 0 9 9 9, és 0 3 6 1 először. 9 9 9 9. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, jó reggelt. Kérdezni is lehet.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 Nem tudom, én azt tudom, hogy amiről szólt az interjú, annak a jelentőségét ön egy tízes skálán egyesre karcolja, egy ha nem veszi rossz néven, önnel nem fárasztanám magam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ö, hogy is né, Füle, vagyok? A Bársai úrtól szeretnék kérdezni. De várjon, várjon, várjon, de mi, mi, mi, mindjárt itt lesz, úgyhogy meg, megteszi, hogy telefonál három perc múlva? Hogy ne? Hogy ne? A hölgyön kívül bárki más? 061 és 099 9 06 Igen. Igen. Regen, nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy lesz már nem biztos, hogy jól tettem. Azt gondolom, de az előző telefonáló az aztán igazán fölhúzott. Szóval, hogy, hogy, hogy egy olyan ember, hogy Németh Sándor, akit egyébként nagyon tittelek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 061489 0999 és 06 senki többet? Bácska János után én fogom magam és elmegyek. Hónap nem leszek, aztán ki tudja, mit hoz a péntek. Minden nap kísérletim is a minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, Filaul úr! E, azt szeretném kérdezni, hogy tegnap a német Sándorral,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 És megint a honpolának van igaza. Hogy ezt mire mondtam, azt, azt esetleg ő tudja, de ezt most nem fejtem ki Bárki más, most már elmondta, hogy senki többet, tehát most előről nem kezdem el, mert ez kicsit devalvárná az egészet. Mina senki többet, négyszer, ötötször, de ezt majdnem itt ki. Szóval, senki.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 ráadásul személyeskedéstől se mentes történet, amit nem vállalunk, de hál' ne valószínűleg itt van a hölgy, de visszatérünk oda, ahol abba hagytam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elvileg hallják egymást! Jó Ö, nagyon szépen köszönöm! Nincs mit? Én pedig itt vagyok, a József Hatira lakótelepről. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bögyös utca és a Dési Kuber által uh, határolt játszott él, ami föl lett tavaly őszen 76 millió forintért, hogy ott uh, miért történtek olyan dolgok, hogy leszerelték a, a siklótárcsát, föl számoltak egy uh, bászóvárat, akkor az egyensúlyozó, uh, uh, hogy mondjam, ez a keret, ami... ami uh -huh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 Ön egy nagymama, egy anyuka, egy hozzátartozó, egy érdeklődő. Nem, egy én egy nagymama vagyok, én egy nagymama vagyok. Aki, aki, aki amikor leviszi az unokáját, akkor hát pontosan, gondolom, hogy el, Pontosan, arról most nem beszélek, hogy hány packányról rohangálott a, a játszótéren, úgyhogy ebben kapcsolatban sem tudom, hogy... Hát jó, ez egész Budapesten van sajnos, egyre több helyről jelentik, de maradjunk a helyi viszonyoknál, nem akarom elvenni jó. a szót, polgármester Igen, rendben, úr. Rendben, Legyen szépes maradni, jó? Természetesen. Köszönöm szépen. Hmm. Ugye én nem tudok mindig mindenről ott lenni, bár igyekszem. Elég sűrű megjelenni a játszótereken is. A sorba visszafelé, ha patkányt látnak, akkor az, az eléggé elkeserítős. És azonnal uh, szolgálatba kell lépni. Van egy Megtöttél. zöld szám. Mert többé is jelentette? Igen. igen, igen. Hát remélhetőleg. Saját szememmel láttam. Ja, hát láttunk, igen, patkány, de amióta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 jó, én a Budapest portálon olvastam azt, hogy intézkedés lesz és rövidesen eltűnnek, de hogy rövidesen eltűnnek, azt nem lehet tudni, de én amióta a Jancsit csinálok, az 18 éve van, most először fordul elő az, hogy olyan tömegesen beszélnek patkány invázióról. nem Ferencvárosban, hanem egész Budapesten én magam nem láttam patkányt, de patkány hullát találtam zuglóban, tehát ennyiben alá tudom támasztani, és egyetlen ott hallgatómat... hát amióta bábolna Bábonában megszűnt a szerződés, szerintem azóta vannak a gondok. De van, van új szerződés, és szerintem visszaszorítják a patkányokat.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 Hát én se értem, de ha a szolgáltatás kimaradás volt annak, az is lehet azok a hiszen folyamatos jelenlétnek kell lenni ezek szerint a patkányok szaporodási ciklusát és szokásait figyelembe véve. Én is sajnál 45 év alaknak Cseppelen a szüleim, én is láttam ott eleget, soha nem láttunk patkányt, most ott is van, tehát a kertvárosban. Tehát legkülönbözőbb helyeken jelentek meg, remélhetőleg, hogy számok, illetve bizonyosan már Mostanában már nincs bejelentés, míg arról se, hogy látnának a játszótére, terekre... Na, égen, ezt szeretem volna, igen. Mert olyan érzésem van, mint a Márkus Lászlónak a fotellal kapcsolatban, hogy mi került ebbe 76 millió forintba. Már a, ott az, sánat, a baja, elnézzé, az a baj, azt tudja, hogy nem tudom, hogy ön mennyi idős, de... Majd, de vagy vagy vagyok, nem, majd, a, de nem, nem csak az a baj, hogy ugye bizonyos zeneszámokat ugye ön már nem ismer, és én se ismerek annyira jól, mert azokat az unokája vagy a gyermekeink hallgatják. De én például... Az, ar, arra, arra, arra, nem már nem, nem, nem arra akartam utalni, én is megpróbálom, igen? hanem hogy például ez a Márkus szám, ez hány embernek mond valamit, miközben én konkrétan ja, tudod. de én, én konkrétan, én, én, én, én, én emlékszem rá. Polgármester na, ő hát, sem emlékszik igen. erre a Márkus László számra? hogy ne, az önök értékben jó párszor lehetett látni, ha máshol nem. Egészen Én zseniális. Nem. És most már ezek után jön a válasz. Na. Igen, hát, hát várom, hogy mi került ebbe 76 millióba, amikor szétrohad az a fagerenda is, az az egyesúlyozó fagerenda. Három helyen hiányzik. Már lefestették, ennyi volt. Ennyi volt.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 Nincs. Jó, hát csak a kollégával valami jó is legyen. Persze, de, persze. A, 70, a 76 milliót az tételesen végig lehet nézni, hiszen ez közbeszerzés volt. A szakértő kollégáink döntötték el, hogy mi marad, ö, mi lesz, akik jobban értenek a játszóterekhez, mint mondjuk én. Nyilván mi ebben kevésbé veszünk részt, bár az ottani képviselők bele szoktak szólni, ismervén a lottaniak De hát akkor, akkor miért le egy év után? Azt a három, a három dolgot. Például. Utána akkor valamit csak nem fogok hát Arról ez nem beszélve, hogy a, a félig rohadt játszókeretből, illetve ebből a rönk, hát nem tudom, hogy, hogy neveznem, egy ilyen rönk uh -huh. kerek homokozó van, a félik rohadva, van, a van dobálva már az összes keret, és beleöntik az új homokot. Hát ez, ez melyik homokozó? De mely, melyik Még egyszer egyenszás... Egyetértés, utca három. Egyetértés, utca három, Ha nem beszél rossz néven, én is euh, mondtam ketten. Elkérdem a hölgytelefonszámát, egy másodperc szülelem. Adáson kívül vagyunk. Akkor az a kérésem, polgármester úr, semmiféle sürgésító. Sem. nekem is van javaslatom. E, jó, csak én akkor azt kérem öntől életünk úgy hogy csináltunk, hogyha arra van mód, hogy ennek előkerésése. És nem ugyanarra gondoltunk, hogyha hölgy. Ha hajlandó rá, akkor én egy kollégámat a küldök, egy alkalmas számára alkalmas pillanatban, és akkor végig mennek. Ilyet szoktunk csinálni, nem másfél, én meg felajánlottam neki azt, hogy amennyiben önnek nincs ellenére, akkor ezt akár a rádió nagy előtt is megvettem. Ja, hát én megtettem akkor, tehát... Jó, um, rendben van, csak hogy akkor, akkor ennek a dokumentációját kell, kell a jövőnek a további aktivitása. Természetesen, itt, itt van a telefonszámom. Jó, van. köszönöm szépen. Jó, jó akkor, akkor ezt tegyük meg. Mindenképpen. Um, jó. Um, igen, gyermekbarát. Itt tartottunk, bárki telefonálhat. Főváros ö, és Ferencváros. Oda még vissza fogunk térni. Tegnap gondoltam, öre, föl is hívtam telefonon, de ott már ön visszahívott, rájöttem arra, hogy fontoskodom, mert minden miatt nem kéne fölhívni. Azért időnként van az embernek egy ilyen filmélmény, ugye Budapesten. És mostanában a sarkam is kevésbé fáj, mint a megfenyegetett engem a hangadő, hogy megoperál, Azóta kevésbé fáj, és azon gondolkozom, hogy a sarkamnak valami humorérzéke van-e, hogy itt most velem ki akart tolni, mert ugye, de mindegy. De azért jelent, tehát az, hogy az ember jól érzi magát, vagy nem fáj valamilyen, az különösen egy valakinek, akinek valamilyen mindig fáj, ez egy kész, egyszerűen a hangulatára is rányom, hogy a bélyegét pozitív értelemben. És ott álltam a Ferenciek terén egy találkozó után, amely hát hihetetlenül foglalkoztatott. Még dühöse sem voltam, soha nem siettem, volt jelenésem Bal-Alaphegy de nem siettem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 a Rákóczi útnak, vagy a Koss Bárján, ez nem az még csak ott a, a kosutlai utca. A utcának azon a részén van valami feltúrás, aminek következtében eleve a három sávból kettő van, a belógó autók miatt ebből maradt egy. És hát ilyen egészen elképesztő, tehát ott, ott van egy ilyen járda sziget, ahol áll a lámpa, ott volt olyan autó, amely fel rámenni, ugye hát az én autómmal, az én japán gyárvány autómmal például fel lehet rámenni, de hát mondjuk egy, egy kis autóval, amelynek ilyen vékony birsléje van a kerekén, ott nem biztos, hogy azt kockáztatja valaki, úgyhogy ott kegyetlenül tudták a nagyobb autók, hogy valaki menjen át rajta, mert akkora rés nem volt, hogy egyébként az autó átférhetett volna a teljes terjedelmében. Rendőr egy szál se volt.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 Vonal, de ott lehetett közlekedni, határól. tehát ott a, a híd nem volt lezárva, a hídom folyamatosan közlekedtek, azt követően. Um, és itt nem arról, hát, azért az, hogy ne közlekedjenek, akik közlekednek, azért azok még közlekedhetnének szabályosan. Elképesztő volt. Hihetetlen volt. Járt a városban tegnap, előtt? Jártam, de elkerültem ezeket a vonalakat, a megjelölt periférián, körbe-körbe. Igen, én is hát voltam, amikor nem jöttem át Budáról, tegnap a nyolcossal átjönni Budáról, Pestről az teljesen zöggenőmentesen ment, visszafelé hát az egészen infernális volt. Hihetetlen van. tehát a, a gyermekbarát önkormányzatra nyugodtan telefonálhatnak, ha akarnak bármiről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 Hiszen egyébként a tevékenységüket nem attól teszik függővé, hogy ezt a címet megkapják. Maga a pályázati anyaga az részletesen szól arról, hogy milyenek a hétköznapok független, hogy ezzel a címmel rendelkeznek-e, vagy sem. Biztos is, is. Nyilván itt uh, ugye a képviselőtestület már 2012-ben elfogadott egy Ferencvárosi Fősági Koncepciót három évre,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 Hasonló egyébként az idősbarát önkormányzat azt kétszer nyertük el 8 év alatt, idősbarát önkormányzat címet, ami mögött több mint ezer ingyenes programban évente. Tehát a gyerekbarát önkormányzat cím is talán inkább egy jelzés lehet arra, hogy, hogy tudatos stratégia mentén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 és vannak referensi hálózat, akik segítenek a, a köztisztiselői karnak. Az a referens hálózat, ez ilyen, ilyen hibrid állás, hogy köztisztiselői munkát is végeznek, meg kvázi civil munkát is, vagy civil érkeznek, tehát őt, ők ismerik a, a kábítószerellenes küzdelmet, például ők is ők vannak köztük művész tanárok is, akik a...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 52 ifjúsági iroda és közösségi térbe a Ferencvárosi Tanodába, Mestergaléria és közösségi térbe az első galéria Budapesten, amely a gyermekek és 100%-ban, Konkáv közösségi tér és prevenciós műveli, ez a kábítószerelmes közelemnek egy állandó kiállítása most már átkelő galéria és művészeti befogadótér, ez ugye a Sárgaházból kikerültek ö, ö, befogadótere, ott alkotnak és állítanak ki. A gyermekeket is el szokták vinni. itt és most ifjúsági közösségi tér, ez Zerkel utcában, vési közösségi tér a Józsefatti lakótelepen, Adna Café, ez drogmentes közösségi tér a Török Pál utcában, ez a kisképző mellett, vertikalan, Babamama Klub, ez elsősorban lakótelepi és a középső Ferencvárosi kismamáknak szóló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 közösségi tér most fog megnagyobbodni. Most adtuk a szomszéd helyiséget oda ennek a közösségi térnek, hogy gyarapodhassanak és növekedhessenek. A Józsati lakótelepen is helyhiányjal küzdenek, hiszen, hiszen olyan aktív a közösségi tér. Akár a kismamákét nézzük, akár a kisiskolás korosztályt, a szabadidősel foglaltságukat nézést.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 Azt lehet tudni, hogy ilyen címet a UNICEF hány önkormányzatnak ad, tehát hogy ez egy kontinges, vagy ilyet csak egyetlen egy kaphat. Hát, néző. Jó, Fogalmam, ne, ne, ne, ne, én, nem, nem, nem, én, nem, nem én sose hajtottam én kitüntetésre, de ez az én magánügyem a kollégák miatt, sajnálom. Ugye minket, azt írja, a program kidását alapítványunk sikeresnek ítélte, 13 települési önkormányzat nyújtott be pályázatot szelt az országból, a különféle méretű, igen. Igen, hát hogy az most sikeres vagy nem sikeres, ezt nyilván ők tudják megítélni, köztünk szóval 13-on nem, túl, nem sok. túl sok. Köztünk szóval, de lehet, hogy ennyire önmérsékletet és önkritikát gyakorolnak az önkormányzatok, és valóban csak 13 érezte úgy, hogy, hogy megmérettetik magukat, mert ők annyival jobbak az átlagnál.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 most azért beszélgetünk szerdán, mert ön pénteken nem ér rá. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bármi olyan program a héten, amit ön egyébként elmondana, és amiről hétfőn már nem nagyon lenne érdemes beszélni, mert mondjuk vasárnap vagy szobaton volt. Hát ez a, a hollapunkon is megtalálható ezen a héten. Ö, igazából most éppen nem lesz a jövő hét, lesz ugye október 23-a, amiatt zsúfoltak, hiszen az 56-os. Bárány János díjat is jövő héten adjuk át, illetve a 56-os forradalom helyszíneit is a jövő héten látogatjuk. Ezen kívül, hát inkább a kerületet érintő óvodás programok lesznek. Ezeket a hollapon meg lehet találni. Most nem emelnék. Oké, okay, rendben van. Akkor a jövő héten a időben pénteken beszélgetünk. Ha van indokoltság, akkor hamarabb. Köszönöm a rendelkezésre. Talán annyit még, hogy Igen? tegnap volt 80 éves Rákosi, Rákosi Így van, tehát a egyik kedvenc focistánk, de hát el vagyunk látva, kedves, kedvenc jó focisták. Ha, ha már de... itt tartunk, amit a Digi Sporton mondott a Hernádi Zsolt, az önértett? Nem láttam.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 amit azzal magyaráznak, hogy a Cserzítől elfáradtak. Na most ugye, hát az, hogy a Cserzítől El elfáradtak, ellen, igen, hát ne, minek, nem kicsi. Igen igen, igen, igen, igen. Hát nem tudom, Hernádi is volt, mert nagyot álmodni, hát hajra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm én is. Viszont... Önök bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Felírtam a hölgy telefonszámát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 én azt mondtam, hogy a Bácska Jánossal való beszélgetés az véget vett a műsornak. 8 óra 40-ig várok, mert az 12, hogyha igényt tartanak rám tovább, és most ki fog derülni, hogy igényt tartanak-e rám. 7 percük van, hogy ezt bebizonyítsák. 061 4890999 és 0636771161 pero las Jó reggelt, két hétig nem voltam, az Erzsébeszéri klubról tudunk valamit, már mindenki nagyon látna, hogy Igen, mikor okt október 29-én lesz az első alkalom. Reggelt kívánok, Börony, Krisztina vagyok. Jöjjött. Azért telefonálok a Ferencváros Gyerekbarát önkormányzat a cím elnyerése kapcsán, mert ugye ennek a díjnak az odaítérése ez nagyjából egy időbe esett azzal, amikor az önműsorában is feldolgozott vagy említésre került kisgyerekes, család kilakoltatása zajlott Ferencvárosból. Azt gondoltam, hogy rá fog Igen, én azt gondolom, a, hogy ebbe a töl, Én azt gondolom, hogy még mielőtt a plafot őre szakadna, én azt gondolom, hogy ebben nem menjünk bele, mert én... Erre ezt... az összefüggésre, mert hogy én azt gondolom, hogy én azt gondolom, én úgy, baráton, úgy hogy tudom, hogy önnek elévülhetetlen nem nem érdeme van az ügyben, hogy nem kapta meg uh, uh, Ferenc, de nem szeretném. Születi. Nem szeretném.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 Abban a műsorban, amit később szóvá tettek, hogy Bácskai Jánossal beszélgettem arról a kilakoltatásról, amely foglalkoztatta a mint A Bácskai úr akkor hosszan elmondta, hogy adatilag mennyiben nem stimmelnek azok a, az adatok, amit a város mindenkié mondott. És én akkor ettől teljesen függetlenül beszélgettem Becsei Miklóssal, akiről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 annak a, annak a megtárgyalását ez meglehetősen rontotta volna, hiszen egy olyan területet tért volna ki, amiután már békésen a jelenlét programról beszélni, éppen a kilakoltatásokkal kapcsolatos lékő miatt lehetetlen lett volna. Legnagyobb meglepetésemre Becsei Miklós állást foglalt ebben az ügyben, amiben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 Ami ebben a történetben számomra nyilvánvalóvá vált néhány civil beszélgetés után is, tehát amit e, műsoron kívül folytattam, az arról szólt, hogy miközben a, az ellenzéki oldalon egy hihetetlen civil felbúzdulás van, illetve mindenféle civil mozgalom mögött pozitív dolgokat látnak, akközben ebben a civil mozgalomban vannak olyan elemek, olyan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 hogy közben az is kiderült, hogy és ez csak Ampassza mesélem, és nagyon halkan, hogy ennek a gyermekbarát önkormányzatnak a címe, az azért e, tudtommal, azért nem kapott Ferencváros gyermekbarát önkormányzat címet, mert akkor voltak ezek a kilakoltatások, és hogy bele, ki milyen módon jelentette fel a Ferencvárosi önkormányzatot a UNICEF-nél tudtommal.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 ide süllyedni, hogy egy gyereket felhasználni, aki, hogy, hogy ne lakolta. Szóval, a, hogy jutott még? Abban a, a bácskainak nem a, szeretem, de igaza van a bácskainak abban, hogy nem szabadott volna ide jutni. Hát ez hány éves küzdelemre tette itt pontot ezzel a kilakoltatással? Akkor nem gondolt a gyerekre, amikor amikor még nem vigyletett? Egy, egy, egy, egy, egy dologban igen. kell vigyáznunk. Ugye az, hogy ott lakik egy gyerek, azt konkrétan úgy lehetne megnézni, hogy az ember oda ment volna minden nap. Élet, terve, igen. Erről igen, van szó. Igen, Mert ugye igen, a város igen. mindenki azt mondta, hogy éltott, Baranyi Krisztin azt mondta, hogy éltott, a Vecsei azt mondta, oh, hogy nem éltet, és a Vásker mondta, hogy nem, nem, nem, nem éltot, És akkor azt kérdezem, hogy igen, akkor kettő-kettő, kettő, ez így nem működik. Nem, hát azért mondom, hogy gyereket felhasználhatsz. Nem, nem, ebben... türelem, türelem, én nem ezt mondtam.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 Jó reggelt, újraim vagyok. Nem, jobb. köszönöm szépen, nem szeretnék önnel beszélni. Köszönöm.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 0614890999 és egy négy egy egy van mire Jó. Legelt, Horváth Péter, hát ez véleményem szerint nagyon jó tetszett, hogy kilépsz ebből, más lehetőségednek De nincs nekem. Az a lehetőségem lenne, a polgármester lennék, és ezért nem leszek soha, úgyhogy szépen lefapoznám Baranykit. Nem, nem, nem, nem. Amikor én ezt a megoldást választottam, akkor nem azt a megoldást választottam, amit te mondtál. És azt is szeretném önöknek elmondani, hogy én ebből a lépésemmel nem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 és higgyék el, hogy magamban is egyfolytában ott van a kételjő, hogy a döntéseimet jól hozom-e vagy sem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném. Már itt van.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 nulla, nulla hat és 6 6 7 7 1 1 1 másodszor 061, 489 099 és 06367 161. Senki többet. Holnap ismétlés élő műsor Pénteken hozzáté vagy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás senkit. Döröpont, fialajanos gmail.com. Laci te jössz!